Pokoj a vám praje, brat Pavel. Vitajte, moji priatelia, námi a možno aj nejakí nepriatelia. Dnes v téme ukrižovanie Petrovej cirkvi. Nebude to prechádzka ružovým sadom dnes, ale tak, ktorá relácia z týchto vážnych spirituálnych tém je taká nejaká len radostná, tak dnes si niečo posvietime ako... Náša matka církev, svetá katolická, ako pravdepodobne dopadne, čo ho asi čaká v najbližšej budúcnosti. No a povieme si nejakých pár impulzov na dovzdelanie sa v spirituálnej duchovnej oblasti, čo sa vám na vašej púti do nebeskej vlasti zíde, a tí, ktorí sa túlajú po kozme a myslia si, že sa budú túlať do nekonečna. po vesmíre v nekonečných reinkarnáciách, aj vás vítam, aj tých, ktorí si myslíte, že nič po smrti neexistuje a predpokladalo by sa, že ma budete ignorovať, vypnete, nepočúvate takéto témia, prečo sa počúvate, vítajte vy. Sme rôznych stupňov, rôznych svetonázorov a je krásne, keď sa rešpektujeme, tolerujeme, keď sa jeden druhého pozorujeme, čo ako, kto žije. No a či niekto verí, alebo neverí, že sme tu na tomto svete len v materiálnom tele, tak to je krátka naša epizóda, kde sa máme odskúšať čo sme to mi vlastne a budeme pokračovať ďalej, aj po odchode z fyzického tela, či v to niekto verí, alebo neverí. Myslím, že všetci, ktorých som vymenoval, a ešte ďalších, ktorých som nepomenoval, máte akýsi zmysel. Pre nejaké takéto duchovné neviditeľné veci je to tzv. šiestý zmysel, ktorí majú inteligentní ľudia a primitivity to nemajú. Ale inteligentný človek, kdekoľvek sa nachádza, aj medzi ateistami som zistil, má týkadla a je citlivý na tieto etické témy a neetické, čo je dobro, čo zlo, že budeme raz za ten život aj zodpovedný. A tento fiestý zmysel v sebe nejako máme, sami sme si ho nedali, Dalo nám to nebo, je to vraj Božia milosť, alebo nám to vyprosili rodičia či starí rodičia. Či sám najvyšší stvoriteľ nám to udelil. Ale v podstate máme šiestý zmysel všetci. Len veľmi pekne to vystihol jeden kolega, bloger, že ten šiestý zmysel je u mnohých ľudí zmysel pre nezmysly. My to tak nazývame v cerkvi hriechy. Hodkové psychológie Karla Gustava Junga sa to nazýva tienie, ktoré treba presvetliť. No a všetci rozumejú tomu jazyku, ak sa povie, že to je nezmyselná, tá Tak to rozumiete všetci a máme preto všetci zmysel šiesty pre tie nezmysly, pretože máme sklony byť aj hriešný a práva spiritualita nebude nadávať ani na hriechy, ani na naše pávy a omily, ale zobere to so svätým Augustínom, že všetko, čo nám bolo dané, vrátanie našich hlúpostí, nezmyslov aj páchania hriechov, má hlboký zmysel, pretože griech je páchanie nejakého griechu. Samozrejme si myslíme, že chceme robiť niečo dobré a potom zistíme, že sme vyviedli nejakú veľkú hlúposť a potom je nám to ľúto. No to je ten nezmysel, to je ten hriech. Všetci viete, o čom rozprávam, všetci to zažívame a netreba sa hambiť, priznať k tomu, že som človek, že som niekedy ochorel, že som niekedy ako malé dieťa spadol, že som sa ako dospelý človek pomýlil, pretože to je ľudské. Keby sme sa hrali, že sa nás to netýka, tak hráme sa na bohov a to je ten základný, absolútne základný nezmysel, ktorý mnohí páchajú, že sa hrajú na svetých alebo na polobohov či nad bohov a že oni žiadne hriechy nerobili a nikoho potom nevedia ani pochopiť, kto. No a tá ich hlúposť, keď stvrdne, je to v podstate prasprosta pícha, ktorú má každý jeden debil, imbecil a v rôznych stupňoch zvrhlostí, tak ten, keď niečo nedokonale vidí, to je, treba zoťať, zničiť, podúpať. No to je úplný debil. Tak má troška niekde človek inteligenciu, tak ne, nezotne to aj keď to je nejaký, nejaký strom, ktorý rodí plánky a trpké ovocie, on to zaštepí. To je inteligencia. Pýtajte v inteligentnej spoločnosti, toto a mnohé iné. Vám tu dávam k ctenej pozornosti, pretože potrebujeme sa troška zdokonaliť, zmúdrieť, presvetliť svoju hľu, pouzaj tú hľu, svoju... Píchu, mnohokrát nevedomú pýchu tú svoju neľudskosť, ktorú nám zaštepili, temné sily. Mám tu ešte z minulé relácie takú poznámku antropology, fenomenology a psychology. To sú vedné disciplíny vo filozofii a psychológia je už v medicíne, ktoré by sa nám na niečo zišli, nemusíte to vyštudovať na nejakej vysokej škole filozofickej, z tej antropológie som vám povedal také základy, základné paradigmy, že som človek, nie som boh. To je základná dogma antropológie, že ja to sa musím naučiť to prijať, že som človek, ktorý robí aj chyby. A keď tie chyby nejaké urobím, no tak si ich pekne priznám, nebudem má prostý, nebudem to zatokať, nebudem klamať sebe, nebudem druhým klamať, priznám si som človek, urobil som nejakú chybu, poučil som sa z toho a možno som mal nejaký názor, zmenil som ten názor za lepší názor, úplne z antropologii, úplne základy. A ešte do tretice by som dodal, nezostane len pri tom, že som človek, robím chyby, priznávam si to, ale snažte sa byť dobrým človekom. Ako to povedal Benedikt 16. kňazom. byť dobrým človekom je absolútny základ celého života. Zistil som, prečo to pripomínam, že jedna 1 je jedna je dva, pretože na teológii sa nikto z nás čo sme ho absolvovali. Nepýtal, či vôbec my veríme v Boha, to nikoho nezaujímalo. To sa predpokladalo, že to veríme. Alebo že sme, či sme dobrí ľudia. To sa, no, troška sa to skúmalo, pozorovalo hlavne zvonka. Pani prefekti, pani špirituáli trocha aj zvnútra. No ale to je úplný základ, pretože ak sa niekto dostane medzi kňazov biskupov, Zistí sa, že to není charakterný človek, tak je veľmi zlé však. No to je taká dôležitá vec antropológie, podstatné veci. Mnoho ľudí to ani neví, že tá antropológia, úplno vedná disciplína filozofická. Tak to si zoberte a potom to má pokračovať do nejakej fenomenológie. To je veda, ktorá tu má nejakých pár desať ročí, možno 10 rokov. A fenomenológia skúma javy. Čo pozorujeme nejaké tie javy o svojom živote. Napríklad kolobeh vody v prírode. To je nejaký jav a niekto to skúma a na všeli, čo príde. My napríklad, čo sa už venujeme spiritualite, tak máme tu nejaký jav, ako je mariánske zjavenia tak sa im venujeme, porovnávame, skúmame a niečo sa nám páči, niečo sa nám nezdá, niečo zavrhneme, že to je nepravé zjavenie. To je nejaký jav a normálny človek, keď sa s tým javom stretá, už je fenomenológ a už si všíma nejaké tie javy. A čo si môžeme zobrať z fenomenológie? Úplne základy, prosím vás. Dobrý človek a fenomenolog pozorne číta niečo, alebo teraz pozorne počúva, keď sú to vážne veci. A dáva na to dôraz, aby mu neunikla podstata nejakého javu. Napríklad relácie, spirituálny kapitál, projektu slobodného vysielača, dnešného dňa, nejakej geopolitiky, alebo čokoľvek, je veľmi veľa javov. Tak aby nám neunikla podstata, na to fenomenolog dáva pozor. Pretože tí, ktorí sa... Mnoho ľuďom podstata komunizmu, kovidizmu, geopolitiky, vlastného života úplne uniká. Obrovská chyba. To je už následok tiež zaštepenia temnými silami. A treba sa nám prísne držať nejakých hlavne mužov, nejakých racionálnych faktov. Máme nejaké pocity a nejaké iracionálne predstavy, fantázie, domýšľame, nevieme a projektujeme do nejakého javu svoje nedokonalosti, svoje ega, svoje hriechy, svoje hlúposti, ale tak vedec, fenomenolog sa prísne drží nejakých faktov a čo si zapamätajeme, zdržiava sa nejakého netrpezlivého, záverečného posudku a rozsudku. To je vedecká oblast. Toto si zachovajme. To je znak inteligencie. Že nejaký jau skúmám, napríklad Petrová církev, alebo Anglikánska církev, alebo Amerika. A ne, nezoberem len jednu vzorku a nezatratím to, alebo nebudem tam mávať, ak debil mávatkom, nechže je Amerika, či nechže je KSČ. Nechám si to, pozorujem ten jav. Doplňam si mozaiku a neuzatváram okamžite, že Amerika je všetko zlé, lebo sú tam nejakí satanisti tam a tam. To je len čiastočná vec, tak hľadaj troška niečo aj globálne. Tam v celej Amerike, celej cirkvi, celej Slovensku sú aj pozitíva, aj negatíva. chceš sa troška vážnejšie venovať nejakému javu, tak si to zbieraj, porovnávaj a neodsudzuj a hneď neposudzuj. Na to máme totiž my také sklony, že sa nejaký jav začneme registrovať a okamžite úplne primitívne budovo začneme. To sa mi páči, tak je všetko dobré a to sa mi nepáči, tak je tam všetko zle. Debil v reakcii. akcii. Fenomenolog pozera na nejakú vec, na nejaký jav z rôznych strán a keď aj začne pomenovávať a kategorizovať, ráda aj s tým, že som človek, to z antropológie je veľmi dôležitá pokora, že ja nemusím všetko vedieť, môžem sa aj mýliť a nemusím mať nadhľad nad vecou a môžem vidieť len niečo čiastočné. Edmund Husserl, vraj zakladateľ tejto vedy. Máme aj spolupatronku a sveticu Editu Štajnovú, ktorá bola fenomenologičkou. Také základné vety vám hovorím, ak chcete prežiť normálny spirituálny život, absolútny základ je mať základné veci vyjasnené. antropológie, fenomenológie a potom nejakej psychológie, kde sa lieči už naša duša, to už prechádza z filozofie, do medicíny, my sme takí psychológovia hneď. Každý sme nejaký troška aj psychológovia. Je to úplná veda, ktorá sa odčlenila, špecializuje sa na tú duševnú oblasť, duševné zdravie, aby sme mali zdravý rozum, pevnú vôľu, nepoškodenú pamäť, aby sme tému životu dali nejaký ten správny zmysel. Myslím, že sa tomu venuje o filozofii, existencionalizmus, psychológii, logoterapia, Viktor Emanuel Franco. No a my ponúkame, my, spirituálni ľudia, ktorí máme nejakú tú teológiu za sebou, nejakú metapsychológiu, za tým duševným svetom je nejaký svet duchovný, ktorý skúma duchovné javy, skúma stvoriteľa, kontakt s tým stvoriteľom a voláme túto metapsychológiu, teológiu. Ja vám odporúčam kresťanskú teológiu a vyštudoval som katolícku A sú tam katolícké ideály. Toto cítim, že je z tej teológie to najlepšie. Tak vám to ponúkam a snažím sa zostať katolíkom, že katolík má porozumenie, nie je len pre šiestý zmysel, pre každý nezmysel, pre každý hriech, pre každú chorobu, pre každú úchylku. To je totiž identita doktora, a že teda nebude odsudzovať svojich pacientov, ale vyštudoval nejakú tú medicínu všeobecnú, potom sa na niečo špecializoval, aby tomu pacientovi pomohol zmierniť bolesť a chorobu Premeniť na nejaké zdravie, no a my teológovia sa snažíme pomáhať vám premeniť to hriešne, to nedokonalé, to nepekné, možno aj odporné na niečo božie. To je identita správneho kniaza, teológia kresťana. A keď je, niekto, keď je niekto nedokonalý, tak s tým sa rátam. Však 2,20 m preskakujú, to je ideálna latka, nejaká to na majstrovstvách Európy, sveta, môžu nejakí najlepší atléti preskakovať 2,20 m a možno aj 2,30 m. Vysoká latka, ktorú nepreskočí hocikto však. To je len na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a u nás sú takisto nejakí tí a hrdinovia, ktorí tú latku morálnu preskočia. Väčšina ľudí podlieza morálnu latku, tak aj preto. To, toto má správny duchovný človek pochopenie, že podlieza latku, ale toho dlho sa podlieza. V starom zákone bola latka nastavená na jeden meter a to je 10. božích prikázaní. Tu, keď chce niekto robiť nejaký duchovný šport, sa musí naučiť túto jednometrovú latku preskakovať. No a prišiel nový zákon. Tam máme latku dvojmetrovú. Tam sú už blahoslavenstva. Tam je evanílium. Tam sa treba učiť milovať aj nepriateľa, keď on na mňa zle, ja musím niečo dobré, mal by som sa zriekať všetkého a tak ďalej, to je už lavka dvojmetrová a kto to preskočí, tak to je božia milosť, to je sportovec vysokého stupňa. Dnes si troška posvietime na fenomén Petrovej cirkvi, ktorú protestanti tak podedili po svojich kazateľoch a predkoch a majú púdové budovu nenávisť voči pápežstvu Petrovi svätému, Petrovej církvi, všetkému cirkevnému rimo a odpor, oni len Bibliu a Božie slovo ale len Biblia a vysťanci Kristi a všetko zlé. Tak by som im ak mám poslucháčov, medzi Ivanii, vás chcelo sloviť a troška vás snáť, presvetliť váš váš tieň, ktorý máte. Je to, je to debilita, prepáčte, že vám to tak musím povedať. A vy, ktorí uznávate nový zákon s 27 knihami, ktoré sú tam, a štyrie vanília. Viete, kto vám tu Bibliu daroval? Rimo-katolická Petrová círke. Existujú rôzne pokryfné vanília. Bolo ich vzniknutých možno 80 a tých spisov možno bolo okolo vyššie stovky a keď boli to nespola Petrova autorita, pápež Damás v roku 380 na rímskej synode s pomocou biskupov rozhodli a teológov, že nový zákon bude mať 27 kníh, ktoré máte, ktoré používate, ktoré citujete. Vy si Bibliu vážite, to je pekné, ale trochá prosím vás vážte si aj Petrovú církev, ktorá vám tú Bibliu zadarmo v slovenskom jazyku napríklad darovala. Úplná základná slušnosť, úcta, pretože keď to nemáte, ste v hriechu, ste v odpore, ste v nenávisti, nevďačnosti a takéto chobotiny nerobte. To je jeden zo nezmyslov, ktoré treba opustiť. A ak chcete kritizovať církev, tak počúvajte, ja ho kritizujem. Keď sa v nej vyskytnú nejaké nesvetosti, tak sa na ne zameriam kritizujem, zarevenie, niekedy bedávam pokryci, bedávam babelci, ale nebudem nadávať na katolícky ideál, na Petrovskú autoritu, pretože ho dal sám pán Ježiš. Všetci kresťania, kdekoľvek sa nachádzame, si vážime pána Ježiša Krista, jeho syna, ktorý keď odchádzal, nám tu daroval aj autoritu ktorá tu má nejaké povinnosti dejinné a tu si pápeži nástupcovia Apoštola Petra plnia takto ráčte rešpektovať. Patrí to nielen k inteligencii, ale aj k pokore a normálnej úcte a komunikácii. A vy, keď budete predstaviteľov Petrovej cirkvi, slušne sa k ním správať, oni vám to vrátia a budú sa slušne správovať ku vám. Keď tam bola nenávisť a vojna, no tak Petrovská autorita sa spriečila, upalovala Kacírov a bolo to katastrofa, Keď my kresťania vedieme vojny, potom prídu Mohamedáň a vytreskajú nás, pretože si nič iné nezaslúžime. Svätý Peter bol jeden z apoštolov ktorý podľa tradície zomrel okolo roku 64 alebo 67, neviem presný dátum, a bol umúčený tak, že za to, že hlásali Žiša Krista, ktorý zomrel na kríži, bol skreslený a hlásal, že sa vráti, tak ho pohania zlapali a ukryžovali. Podľa tradície vraj. Keď si ty hlásaš budeš aj ty na kríži, tak vraj ich uprosil, Biblí to nie je, ale to tradícii cerkvy, že uprosil tých svojich katov, prosím vás, ja nie som ani hoden, aby som zomrel ako ježiš Keď musím na kríži zomreť, tak ma ukrižujte dolu hlavou v hore nohami. A vraj sa to tak aj stalo. Títo chlapíci, ktorí sú na tom obraze Rubensovom od Rubensa, ten obraz je trocha aj väčší, to je taký detail, tak vidíte, že to asi nebolo moc príjemné. Však keď takého stokilového muža, ktorý mohol mať možno 70 rokov a bol to predstaviteľ prvej kresťanskej komunity v Ríme, tak ho zlapali, dali na kríž a utírali, takto vraj umrie aj Petrova církev katolícka Zaujímavé, že máme Sviatok Jana Krstiteľa napríklad v cirkvi v júni 24., ale nemáme ukrižovanie svätého Petra, čudujem sa, v samotnej Petrovej cirkvi. Je veľmi zvláštne, že nemáme Petrovo evanílium Marek, Matúš, Lukáš, Jan. ale v podstate máme to Petrovo evanílium a je to Marek, jeho žiak, ktorý napísal Petrove kázne a sú to v evaníliu Markovho sú kázne a poštola Petra, ktorý zo skromnosti si nedal, že toto evanílium sa bude Petrovo volať cítil sa nehodný, pretože je zapral Krista. Tak to voláme Markovo evanílium. Tak ako Apoštol Pavol, tiež nemáme Pavlovo evanílium, ale máme Lukášovo evanílium. Takisto zo skromnosti si nedal, že to bude evanílium podľa Apoštola Pavla. Ja som najväčší Apoštol zo skromností dal prednosť lekárovi evanílistovi Lukášovi a Lukášove texty sú kázne a poštola pevne, ktorého zabili v tom čase od 60 do 70 nášho letopočtu, ešte pred predpadom chrámu v Jeruzaleme, predchodcovia nacistov, nejakí pranacisti, ktorí, boli, ktorí preukazovali Pavlovi milosrdenstvo že ho netýrali, ale nacisti majú tú charizmu, že vás bud odbachnú, ako za druhej svetovej vojny, alebo vám zotnú hlavu, aby, aby vašu bolesť minimalizovali a, vaš, a vašu expedíciu do nebeskej vlasti ako mučenika kresťanského, aby vám uľahčili, čiže mu robili dobre a on trpel minimálne. No a títo chlapíci, ktorí týrali apoštola Petra, boli praotcovia bolševikov, ktorí keď sa rozhodli zlikvidovať nejakého kresťanského apoštola, tak si dali záležať, aby ho týrali na kríži a dolu hlavou, čo najdlhšie, tak to robili aj za komunizmu, že vás pospali za to, že ste si za, z nejakého Stalina porobili žarty na 20 rokov do vyhnanstva na Sibír a tam vás nejako linčovali v nejakých tých gulagoch. Taký je rozdiel. Tak sme si dali taký úvodík do dnešnej témy. To, že prví apoštoli zomreli mučeniskou smrteou, neviem či to viete, tak všetci do jedného okrem Jána toho chceli umučiť tiež si na predmestí Ríma, hodili ho do vriaceho oleja a chceli ho usmažiť, ale Božia milosť, nejaký aniel či archaniel prišiel zaodiel ho nejako Božou milosťou, svojou prítomnosťou, možno sa len dotkol svojim nebeským krídlom toho oleja a nica sa Jánovi nestalo. Bol to jeden zo zázrakov, ktorý Ján dostal preto, pretože bol verný a ako jediný za poštoľov nezradil Krista, ale bol pod krížom s troma Máriami, svetou panou Máriou, Mario Magdalénu a Mario Kleofášovou. Jediný Ján, všetci ostatní duchli zo so strachu. Takto začínalo kresťanstvo. Báli sa, pretože mali vieru, videli Ježiška boli s ním kamaráti, priatelia a poštoli, boli vysvetení na biskupov, boli na platnom svetom príjmaní, na platnej biskupskej vysviatskej, nepomohlo im to, mali plne gate, až to, že zradili Krista, potom ako Apoštol Peter zaplakali, bolo im to veľmi ľúto, dostali lekciu, že nie sú oni dokončení, nie sú oni účeníci Kristovi poriadne vyzbrojení, sú to poserovi ako všetci ľudia, napriek tomu, že to boli právoplatní kresťania, papaláši, preláti, najvyšší. A, ale nejakých 10, 20, 30 rokov prešlo a oni si mnohé veci začali uvedomať, čo to je to kresťanstvo. Že to není len nejaká pohodička. Že to je niekedy aj zápas, skúška proti temným silám, či proti nacistickým, či proti bolševickým, či proti liberalistickým a niekedy z tej pohodičky treba niečo aj prehovoriť a treba aj niečo vytrpieť. A všetci do jedného zomreli ako mučeníci. A takto v raj skončia všetky poctivé cerkvy na kríži. O tom v ďalšej časti dáme pieseň. Sam, zo sféry prázdna. Pozri, čo pre teba mám, usmej sa na chvíľu, napriek všetkým dohodám, chce to zmenu štýlu. Pozri, čo mám, splnil sa tvoj sem, cítim to sám, Pozri, čo má, kusov to ich snahu. Tebe ho dám bezbytočných slov. Pozri, čo prejdeš, mama. Čo pre mám, usmej sa na chvíľu, je čas veriť náhodám, chce to zmeno štýlu, pozri mám, splnil sa tvoj sen, cítim to sám, čo si myslíš, viem. Ďakujem za pozornosť. Sa započúvame do z knihy Pravdy, ktoré sa im venujem posledné mesiace a v ktorých vidím nejakú hodnotu, ktoré môžu povzbudiť našu kresťanskú vieru a ktoré boli zatratené prelatmi katolíckej cirkvi, ktorí sa ozvali, že tam je všetko zle. Čo len prejavili svoju nekompetentnosť, svoju už imbecilitu a neprofesionalitu, sám som to zažil, keď ma nejakí ľudia v cirkvi, ktorí majú rozhodovať o tom mojom ďalšom osude, že ja všetko robím zle. Za 22 rokov, čo som robil ako kniaz, všetko som zle. A keď na mňa niekto niečo povedal, nemáš na nič právo, nič. Tak to je už kreténizmus ktorá prešla do obrovskej hniloby, ktorou oni... No tak dali mi takú možno trocha aj dar tým, že ma začali takto prenasledovať, že mám zmysel pre niečo, čo sa odsúdi. Nejakého Jana Husa, alebo Jan Mari Vardovu, alebo nejakých, nejakú, nejakého hriešníka, ktorého všetci zatracujú. Ja na ňom niečo nájdem. aj na tejto knihe pravdy som našiel nejaké pozitíva, a všetkému nerozumiem, niečo sa mi nezdá, badám tam chyby prekladu, a, ale vidím tam kopu pozitív a preto vám to takto, možno jediný z týchto evangelizátorov avary Československú skleriku, tak trochu aj propagujem. Dostal som asi tým tlakom a tým negativizovaním obrovským, extrémnym nejakú asi výnimku, tak počúvajte. Teraz sa musíte na tento deň pripraviť, musíte odísť, až moje božstvo bude spochybnené, pretože sa tak stane mnohými spôsobmi mojej cerkvy na zemi. Zaoberajte sa môjmi nepriateľmi a nevyhráte. Ignorujte ich, modlite sa za ich duša, pripravte svoju vlastnú, pretože čo čoskoro bude po všetkom... To je jedno z posolstiev, ktorú nám adresuje autor knihy Pravdy z duchovného sveta, ktorý sa nám prihovára, ktorý bol takisto totálne zatratený. Savímavé, že vidí v cerkvi, vidí tam obrovské problémy, vidí tam svoje deti, bratov a sestry a predsa hovorí, je to moja cirkev. a mojou povinnosťou ako katolického evangelizátora aj vašou vie skúmať či ten hlas, ktorý sa tu predstavuje bužými menami je pravý, či sa nejaké proroctva naplňajú, alebo nás tu niekto ťaha za nos a klame ako väčšina z tých lídrov. A hrá sa, sa, z, hrá sa s nami nejakú nedôstojnú hru. Čaká nás vraj posledná boj, boj proti antikristovi a falošnému prorokovi, ktorí sú za dverami. Armáda Vraj tých, ktorí berú veci vážne medzi kresťami, prevýšila 20 miliónov. Som sa tu dočítal v jednom posolstve. Predstavte si, čakali sme nejaké vychvátenie v útorok od nejakého brata Jošu z Evangelickej cirkvy. Vychvátenie nenastalo, ako sme to mnohí predpokladali. Čo sa, čo sa tento jav, čo nás to môže z hľadiska fenomenológie poučiť? Tento chlapec ktorý povedal, že zjavil samý Ježív, povedal mi, že 23. bude vychvátenie, ktoré neprišlo. No tak vyhodnotíme to tak, že prestaneme ti dôverovať však a nebudeme ťa brať vážne, že ty máš nejaké zjavenia, nejaký Ježíš sa ti zjavil, ale ten falošný Ježíš ťa vlastne oklamal a ty si oklamal možno pár miliónov ľudí. To je výsledok toho fenoménu, a keď ho len odsudzujete, robíte chybu, pretože on napomohol veľmi veľa ľuďom, ktorí čakajú nejakéto vychvátenie a sú strašne netrpezliví. Strašne sa pchajú do neba. Pravdepodobne z jedného jediného dôvodu, pretože im tu na zemi sa stále ťažšie dýcha ten ťažký, hriešný, satanistický vzduch, dým. A strašne radi by okamžite zbalili si veci a vypadli do nebeskej slávy. Veľmi radi. A uveria hoci akému aj falošnému prorodstvu, len aby sa to stalo čím skorena. No, ale to je niečo podobné ako alkoholík. Ten si nalej dva poldecáky a hneď vyletí, už je vychvátený do nejakej blaženosti. No, falošné. Toto je alkoholizmus duchovný preto sa takéto veci Boh dopúšťa, aby sme vytriezveli toho brata. Treba milovať, treba mu to povedať, treba ho konfrontovať. Nejaký Ježiš, ktorý sa ti zjavil, nebol z neba, není to pravý, pretože náš Pán Ježiš ten neklamen. Ja tu nejaké prorodstva čítam nejaké predikcie z knihy Pravdy, ktoré jednoducho niečo predikovali v roku 2010, 2012 a 2014, že tu príde celosvetové očkovanie. Zdalo sa nám to ako absolútne bláznostvo, ale keď to prišlo 2021, tak sme všetci zvážnili taký je rozdiel medzi falošným a pravým proroctvom. A my máme povinnosť to aj skúmať tieto javy, porovnávať. To, čo funguje, toho sa držať však. A to, čo nefunguje, tak tomu veľkú dôveru nedávať. To je poučenie pre inteligentného človeka. Kniha Pravdy, čo cítime mnohí, že apokalipsa sa deje, posledné časy už prežívame, tie veľké cirkvi a títo lídry, oni sa usmievajú, ako keby všetko bolo v poriadku, sú nadrogovaní väčšinou svojou sebauslavou, nepravou spiritualitou, majú veľa peňazí, veľa titulov, veľa ľudí im tlieska a oni zaspali na vavrínoch a vôbec si neuvedomujú, žijú vo svojej bubline. Tak ako nás biskupy v jednom, v hry, v tri týždne pastierskom liste upozornili, aby sme nežili v bublinách. Oni sami žijú v bubline. Oni strátili kontakt s realitou. Pandémia len ukázala, že sú úplní mimoni. Oni požehnajú vakcínu, ktorá ani nebola vakcína, vytrbujú, že nádej vo vakcíne, ani nevedia, to nebolo ani schválené a to, že to má kopu negatívnych účinkov, oni to ani nezaregistrovali, pretože sa aj neospravedlnili. To znamená, že žijú v nejakom, tak ako nafetovaný Róm, kde si v romskej osade, si tanda toluje, nafetuje, tak toto je niečo podobné. Sú nafetovaní svojimi úspechmi. Nežijú v realite. Pozor na nich. Hovorí sa o tom v týchto posolstvách veľmi varovne a presne. Matka spási, ktorú obdivujem z tých rôznych marianských zjavení najviac, ak ste si nevšimli, vám odkazuje tieto slova apokalypse ide predovšetkým o uchvátenie církvy môjho syna na zemi, jeho nepriateľmi. Ide o boj o duše. V treste ide o božie varovanie ľudstva, aby otvorilo očí ku pravde. Rovnako ako on bol byčovaný, bude tiež byčované a jeho telo, jeho církev na zemi, cez odpadnutie a zamorenie. Potom práve tak, ako trny boli umiestnené na jeho hlave, budú taktiež umiestnené aj na hlavy vodcov jeho cirkví. Ruky jeho zasvetených služovníkov budú pribité, ako keby boli na kríži. A v prichádzajúcich časoch už viac nebudú používané ako nástroj na udelovanie jeho svetých sviatostí. To sa tam dosť opakuje že kniazy, že církvy budú prepadnuté, dosadí sa tam falošný prorok, jedno svetové náboženstvo a kniazy budú vyštvatí a nebudú právoplatné sviatosti. Veľmi často je na toto daný dvor a zaša čudujem, pretože Ježišova prítomnosť je nielen vo sviatostiach, ale aj v Božom slove, aj v bratskom spoločenstve, je aj v našom srdci, keď si stíme pravdu a Boha. Veľmi zvláštne, že asi tie sviatosti, tuto nám aj Matka Spásy odkazuje, budú dôležité asi, keď bude veľmi zamorená planéta s satanistickým útlakom a prenasledovaním, tak bude veľmi niečo dôležité mať ochranu. božia pečať, medaila spásy, právoplatné sviatosti, ktoré budú aj zakázané. To, na toto je v týchto posolstvách dosť veľký dôraz, Tomu evanielíci nerozumejú, oni si myslí, že to hráme divadlo, ale tam tie sviatosti, prepáčte, tam sa deje čosi božie. My tam nehráme divadlo s nejakým chlebíkom. To divadlo bude za chvíľu, počúvajte. Práve tak, ako klince prenikli nohy môjho syna, bude pravým božím služobníkom zakázané viesť duše po pravej ceste pána. Ukrižovanie církvy môjho syna na zemi bude pokračovať, kým nezumrie. A v ten deň telo môjho syna Ježíša Krista už viac nebude prítomné v Najsvetejšej Eucharistii. Až bude círke môjho syna zničená, po akej ceste pôjdu jeho nasledovníci. Takže ak nebudete nasledovať cestu môjho syna, nebudete schopni nájsť svoju cestu aj do jeho kráľovstva. Až bude cirke môjho syna prevzatá a nepriateľ bude sedieť na tróne, musíte vždy zostať verný môjmu synovi. Nedokážete to, ak príjmete zákony o sveta ako náhradu za pravdu. Toto sa tu dosť detailne a medzi tými marianskými posolstvami, čo ich 40 rokov sledujem, rozoberá do detajlov, Najpodrobnejším spôsobom. Zneuctili hlavu cirkvi, keď ho korunovali a zneuctili ho znovu počas tejto doby. Nebude stačiť, že nepriatelia Krista prevezmu cirke môjho syna zvnútra. Budú ho ďalej znesvedcovať aj mnohými inými spôsobmi. Zmenia hostie ku svetému príjmaniu aj význam toho, čím sveta Eucharistia je budú hovoriť, že v úvodzovkách táto Eucharistia reprezentuje ľudstvo, ale je to znamenie nového príjmania, stretnutia to všetkých ľudí v jednote pred pohľadom Božím. A vám, milé detičky, bude povedané, že ste spojení navzájom. A je to dôvod už na oslavu, len keď sa so zídete. Svete príjmanie je telo Kristovo a jeho skutočná prítomnosť. Nemôžu to byť dve rôzne veci. Napriek tomu oni prekrutia význam. Všetko, čo vám nakoniec zostane, bude len kúsok obyčajného chleba. Pretože keď z nesvetia oltára najsvetejšiu hostiu, prítomnosť môjho syna prestane. A nie len to. Každá jedna sviatosť sa zmení na nepoznanie tak prešíbaní budú nepriatelia môjho syna, že sa bude zdať, že sveté oprady sa zmenili len trocha. Sviatosť povede bude úplne zrušená, pretože šelma nechce, aby duše boli vykúpené, pretože by to bolo víťastvo pre môjho syna. Deti musíte ma stále prosiť o príhovor, aby mohla byť bolest týchto budúcich udalostí zmiernená a čas skrátený. Vaša milovaná matka, matka spási. Však to neznie nejak lichotivo. To sú nielen znepokojivé predikcie, ale apokaliptické ukryžovanie cirkvy, katolíckej cirkvi Petrovej v posledných časoch. No ak niekto má protinázor, nech sa páči posledné časti, priprav si ho a môžeš po tretej Hodině za My si dáme prvou ukažku trocha na smenu. Světla nad Fénixem Událost známá jako Světla nad Fénixem ze 13. března 1997 zůstává jedním z nejvýznamnějších a nejrozsáhlej pozorovaných hlášení UFO v historii. Té noci tisíce lidí napříč Arizonou sledovali velký tichý objekt, který se pohyboval po obloze. Popisy se lišily. Mnoho lidí jej však charakterizovalo jako obrovský talíř nebo formaci ve tvaru písmene V, zdobenou světly. Objekt se pomalu pohyboval přes stovky kilometrů, než nakonec zmizel z dohledu. Incident přitáhl značnou pozornost médií a dokonce tehdejší guvernér Arizony, F. Symington, uvedl, že objekt viděl na vlastní oči. Symington Později uspořádal tiskovou konferenci, kde kritizoval federální vládu za nedostatečnou reakci na událost. Americké letectvo nakonec tvrdilo, že světla byly světlice schozené během cvičení. Přesto mnoho světků tuto verzi spochybnuje a tvrdí, že neodpovídá jejich pozorování. Jako jedno z největších hromadných pozorování UFO dodnes, světla nad Phoenixem, živí debaty o možnosti existence mimozemských či neobvyklých letadel na naší obloze. Tak to je jedna z hlášok na internete prítomná. od 97. roku vraj to videlo tisíce ľudí. V Arizonie, vo Fénixe, nejaké UFA, Sú tisíce podobných zhlásení. Ja som jeden z tých, ktorí niečo také videli v roku 1993. Keď som bol v trni správca Fary, a tam sme niečo robili v záhrade, a dvoje ministranti mi ukázali na oblohu. Pozrite, pán Farrar. Strieborný disk, veľký ako mesiac, strieborné, ale také nebolo to okrúhle, ale bolo to taká elipsa. Išiel o oblohe nad nami kilometr 2 zanechával nejaké obláčky a my sme to pozorovali 2 3 minuty. Určite to nebolo nič z pozemského, alebo také zná, nám známeho. Tak videl som to, začal som sa o to zaujímať. Hneď som a kolegovia po, považovali, že som nejaký vadný. Prepáň, že som niečo videl. Tuto vo Fínyk v 97. videli a sú tisíce ľudí, čo a nie sme všetci blásni. Čo to je? Volá sa to UFO, UAP. No a nič o tom Vatikán. Vatikán sa povedal teda... A z Castel Gandolfa jeden páter Fuentes povedal, že celkom možné, že je toľko tisícov miliónov galaxií a hviezd, že, a, že sú to bratia a sestry vo vesmíre. Je celkom možné, že takéto niečo existuje. František zažartoval Francis Pápež, že on ich aj pokrstí, keď prídu. Čo na to kniha pravdy že nám odkazuje, že v tomto, tejto časti hmotného vesmíru nie je žiaden mimozemský život. Že je to... No čo to je potom? Však možno vesmír je iná viac Ale v tejto časti trojdimenzionálneho pri priestoru vo vesmíre. Sme pravdepodobne sami. Je to výnimočná planéta, je dozorovaná nebeským spoločenstvom. Je to niečo ako blázinec, nápravno-výchovný ústav alebo očistec. Možno všetko dokopy a vraj okolo náze chladný vesmír. A nejaké bytosti určite duchovné sú, ale v nejakých iných štvor, 5, 6, 7 dimenzionálnych priestoroch predpokladám. No a čo kniha pravdy teda tak povedalo, že čaká túto planétu premena z tohto trojdimenzionálneho Stavu, v ktorom je 6000 rokov od pádu Adama a Evy a vojdeme do takej dimenzie jemnohmotnej, ako boli Adam Zevo v rajskom stave, čo predpokladám, že je asi štvrtá dimenzia a budú tam nejaké poschodie, aj piata, možno šiesta, možno niekto príde na návštevu aj zo siedmej a naše tela sa z tohto, z tohto stavu hmotného, ktorom sme uväznení v tomto hmotnom tele sám, a máme dostať nejaké oslávené, spirituálne, vzkrýsené telo. Toto je nádej Biblie a toto církev hlása 2000 rokov. Toto je kniha pravdy, potvrdzuje a v tom nás pozbudzuje vraj ten stav po antikristovej hrvozovláde bude tisícročná ríša, kde bude Páne Žiž pládnuť. Je to dopredu naplánované nebeským mocom, Ježiš sa o to stará, nás povzbudzuje a chystá aj s Matkou spási. Na vy ostatní rozmýšľajte, či sme takí rozprávkári, či vám netárame. Toto je jedna z filozofií však, ale za túto dali naši mučeníci aj sv. Peter, aj potom apoštoli, a poštoli, tisíce mučeníkov za tých 2000 rokov preliali svoju krv, Tak boli presvedčení o tejto svetej nádeji, že čakáme nové nebo, novú zem, že naše telá budú skriesené, že Ježiš je krále pán, že sa tu druhý krát vráti. To je tá podstata. A v tejto víre my vám to ohlasujeme, čo je naša povinnosť, nenechávame si to len pre seba. My nemáme za povinnosť vás presviečať, hádať sa s vami, urážať vás alebo, alebo vás upalovať. Na toto nám pán Ježiš kompetencie nedá. On nám radí, ohláste pravdu, modlíte sa a keď bude treba za tú pravdu trpeť, tak choďte aj na nejaký ten svoj kríž. Toto je kresťanská nádej. Tieto ufá, ktoré sa nám tu zjavujú, je veľmi podivuhodné, že vo Vatikáne sa tvária, alebo ozaj sú tak ťažko to nážne naivní, že nevedia, že sú to z veľkej pravdepodobnosti stroje, ktoré tu ukradli antigravitáciu Nikolovi, Teslovi pred 100 rokov. A v tajných projektoch, podzemných mestách, laboratóriách oni ukradnutými 5000 vyn vynálezmi nedajú to svetu. Oni tam lúpia a chystajú svetovládu a občas toho bunkra, z podmora alebo niekde z nejakého vrchu, nejaké to UFO vyletí, aby nám dali na známosť, že niečo takéto existuje. Ale je to v rukách antikristovského týmu, ktorí sú extrémni sepci, satanisti a chystajú tú hrvozovládu s Antikristom. A bude to, bude, keď sa to tu zjaví, tak oni tu začnú také efekty a manévre na oblohe robiť, že nepripravené ľudstvo a týchto naivní e, mnohí kresťankovia ani nebudú informovaní, čo sa tu deje. Oni to mnohí majú, že to je o diablo, Však to je reálne, fyzické, existuje to. A majú to tí zločiny podplatených veci a svetovládcovia. O svojom portfóliu bude to ako blue beam. Pripomínam to tu každý rok, aj keď ma možno zablázna, budete mať. Ale niekto vám to v Československu z týchto klerikov alebo duchovných evanilizátorov pripomenúť by mal aspoň jeden. Keď nikto, no tak skúšam ja. No počúvame, čo sa bude diať ale bože 1427, tak dáme pesničku. Pane, ať si z té nebo obyčejný list. prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej, ať řeči stromu, aspoň trochu rozumím, ať vědím, se učím a že nic neumím. Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej, ať slomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru. Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu na Ať mi stačí dohlednout na obzor, který si mi dám, ať se smířím sa vším, co si mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlednout na obzor, který si mi dám, ať se smířím sa vším, co si mi vzal. rozná še v pokoně co změnitlen mám sil Ovahu abych to nač stračí na tom ho svěil pozměnil a také prostý rozum, který vždycky strám nie rozezná co se změnithle nedá, a co se změnit dá A také prostý rozum, který vždycky strám nie rozezna a A co se Sme na druhej hodinke. Pekne zvyknem poďakovať Márii Gabriele Martinovi za podporu tohoto projektu, ktorý je tu na Slobodnom vysielači už 11. rok. Viacej informácií čísloúčtu máte na umenežiť.eu. Stránke, ktorá má posledné mesiace takú troška varí podobu, ona sa zdá, že je statická, ako ste zvyknutí na rôzne weby, na rôzne tie žurnály, kde sa menia každý deň obrázky, články a stále niečo nové a sú toho stovky až tisíce. Toto je zdanlivo stabilné, ale niečo sa tam mení. Každý deň tam niečo doplňam, občas nejaký ten článok vyše stojí, je tam doplním. Niečo sa tam mení, máte svoju hobku a sú to tzv. trvalé kresťanské hodnoty, ktoré sa nemusia meniť každý deň nejakou novotou. Ony, ich poslaním je kresťanská hodnota, aby bola trvalá, pevná, napríklad rodina alebo výhrada vo svedomí. Napríklad, malo kto si uvedomuje, čo sa udialo po druhom Vatikánskom koncile. Vrajkne a pravdy nám predikuje, že sa v církvi katolíckej zmocnili slobodomorárske skupiny začali do nej viac prenikať a už tam ovládajú jednu pozíciu za druhou a vraj si tam dosadili už aj Francisa, ktorý bol ich aktívny spolupracovník, to hovorí kniha pravdy úplne jasne s podrobnosťami. Mne sa to osobne nezdalo, keď začínal, mal som to preto knihu pravdy som mal nevúcte. Ako môže niekto odsúdiť pápeža, čo ešte ani nezačala. už o ňom hovorí, že je falošný pontifík, podvodník a neviem, také mne to bolo odporné. No ale to hovoril Ježíš z nadhľadu. Cestu Mary Kerberi. Prešlo 12 rokov a ja som spochybnil svoj názor, prehodnotil som ho a vidím, že ten názor bol vysoko kvalifikovaný, oveľa múdrejší ako môj, žabomiší pohľad, kde si zvnútra diania v cirkvi. Nám sa zdalo, že teda Benedikt tedy šiel pokojí, pokoji. Žiaden kardinál sa nestiažoval. Nejaký pán Vigáno začal kritizovať, ale až neskôr. A nespochybnili nikto. No a kniha Pravdy vraj Slobodomorárske sily zatlačili na Benedikta, vytlačili ho. A dosadili sa tam dávno, dopredu bol chystaný ich kandidát, ktorý bol medzi rotáriami a priklepol na spoluprácu. Sú tam detaily o tom, aj o tom spravím niekedy možno nejakých pár viacej informácií. Je to tam, je to dosť obsiahle posolstvo, dosť náročné na čítanie. Každú reláciu vám niečo z toho prečítam, skomentujem. No čo poviete na toto, čo sa deje v Cirkvi svetej? Žena, tí homosexuálny muž a jeho adoptované štyri deti dostali osobné požehnanie od pápeža Francisa pri ich krste v Čikegu v roku 2015. Šéf kuchár Art Smith a jeho manžel u odzokách Jesus a sa zapísali do miestnej histórie, keď sa ich štyri deti zúčastnili prvého krstu z rodične rovnakého pohlavia, ktorý požehnal pápež Francis a ktorý sa uskutočnil v katedrále svätého mena uvádza Číkého náhu. No a čo tento pápež po ňom 14. 14. Tento ženatý homosexuálny muž, ktorého adoptované deti dostali osobné požehnanie Francisa pri krste, bude dohliadať na reštauráciu, ktorá v súčasnosti stavia sa na pozemku pápežovho letného centra pre duchovné cvičenia v Taliansku. Čože homosexuálne osobášený adoptované štyri deti, pápec Francis im pri krste poslal gravírovaný pozdrav a poštolským poženaním a tento ho dáva za šéfku Charatúšin do kastel Gandolfa a toto viete mi za pápeža Francis sa ste teda boleli uši z tých heterodoxných kaďakých úletov. A no, ale keď toto pozeráme, čo sa deje vo Vatikáne, že tam nejakých tisíc homošov sa drží za ruky a ide na púť do Svetopeterskej Baziliky za vedomia pápeža Leva XIV. A tuto, že, že šéf kuchára v kastel Gandolfa, či kde to tam bude, bude tento chlapík, ktorý žije s nejakým druhým chlapíkom a nevie nikto ako. Asi dostali nejaké požehnanie, majú štyri adoptované deti, ktoré sú pokrstené v Číkegu, No a prepáčte nás katolíkov, štípus toho, naše oči. A vy si to uvedomujete, že milióny katolíkov je zle z tejto homopropagandy, homopožehnaní, alebo adoptovanie detí pre mužov, ktoré sú forcirované Francisom aj, alebo nejaká nížka španielská karám, Hríde ona aj za potraty, aby, aby ľudia dostali homosobáše a za peklo vrajne verí, aj prijatá, požehnaná, zatajené je to, téne ľudia sa to... Do... Vy si uvedoval, vy tam pasiete koho? Seba alebo stádo. Keby ste dali hlasovať na nejakej farskej rade, vyzývam nejakého pána farára nech si to trúfne, tam príde nejakých 15-20 ľudí a nech mu dá, nech dá hlasovanie, či toto je veľké pohoršenie, alebo nie je. Na nejakom synodálnom zhromaždení tak dostane 99% hlasov, že to je veľké pohoršenie. A ten jeden, čo sa povie, že sa zdržal hlasovanie, povie, no je to také, také nezvyklé, troška cenu, no, ale no, no, tak, tak to, taká to je realita. Katolíci toto nechcú takúto propagandu homo, čo vy tam páchate. Vy si koledujete obrovské tresty. Robíte veľké pohoršenie, nerobíte za to pokáni. A ja veľmi prájem tomuto homopáru, ktorý bude šéf kuchára robiť pápežovi desí, tam nejaké italianské reštaurácie pre pápežských nejakých hostí, aby žili čisto. Ale pre Boha takto, prosím vás, povedzte 1,5 miliarde katolíkov a ďalším miliardám, že to sú ľudia, ktorí žijú čisto a chodia k svetému príjmaniu. Pretože vy, keď toto nepoviete, tak my celkom oprávne vás podozrievame, že oni žijú v Sodomiu. Čiže sú to satanisti. A vy spolu satanisti že hnáte satanistické orgie. Čo máte prísne zakázané celá tradícia cirkvy. Pam o tom hovorí, aj katechizmus vám hovorí, že tieto činy sú nemravné, bohu odporné a končia v pekle. Ak si niekto chce sodomizovať, nech sa mu páči, ale nie vo Svetej cirkvi však. Toto by mal byť postoj katolických biskupov a pápeža. Teda nie je to v poriadku, keď sa niekto sodomizuje, a žije vo svete veľmi veľa takýchto párov. Aj mi nedávno, kto si povedal nejaký kňaz. Vieš, čo robil nejaký na katolickej charite? On žil s priateľom a bol tak milý, dobrý človek. A církev ho neuznáva a, a ho marginalizuje a je dobre, že ich konečne niekto prijal a sa im tak ja. Nie som proti, ani nikto to neni proti, aby sme sa mu venovali. A keď je to dobrý ošetrovateľ, slušný človek, tak ho treba žehnať a mať rád, ale sa ho treba nejaký duchovný otec tej Charity, alebo by sa mal spýtať, prosím vás, a vy chodíte na príjmanie svete a vy aj žijete intimne, ak by náhodou zistil ten dôstojný pán, že sa tam pácha nejaká skrytá homosexualita, sodomia alebo pseudosexualita, tak ich má svetú povinnosť napomenúť medzi štyrmi očami spovedelnúci a vychovávať ich, že nechoďte prosím vás na sveté príjmanie, lebo urážate Ježiša Krista. Pohoršujete veriaci. Vy radšej pre spásu svojej duše a pre dobro dobrosvetej cirkvi odíďte, nebývajte spolu v jednom byte pre Boha povedal by to z lásky, pretože ich má ráda chce ich spásu. Aby dostojný pán zistil, že sú to brat a brat alebo sestra zo sestrou, čo žijú čisto. A že by sa povedalo možno aj týmto homo, to, to, to nikdy nehovorím. O žiadnej Sodomii nič, o pekle nič, o žiadnom hriechu ťažkom nič. To znamená, že oni sa priznávajú, že žijú hriechu. Toto nám naskakuje, keď fenomenologicky sa zamýšľame nad nejakým javom, ako to, že tu je nejaká deviácia, iná orientácia sexuálna. Pretože pastíry, ktorí nepasú stádo, ale pasú seba, i zaslúž, a zatajujú svojim ovečkám nebezpečia, že nejaké skutky sú už nemrvné a odporné, si zaslúžia to, aby ich vlci roztrhali v zuboch. A toto vraj hrozí Vatikánu podľa za to je prvá časť, to, že si oni svoje povinnosti neplnia, takto nevychovávajú prísno a tolerujú kadejaké, už aj cudzološtá, už aj sodomie. Už aj propotratovým politikom dávame sveté príjmanie. My vidíme, že vo Vatikáne je niečo veľmi zle. Kniha a pravdy to diagnostikuje slobodom slobodomoráry. Majú tam obrovský vplyv. Ukrižovanie Petrovej cerkvy je pred vašimi očami. Je to až na neuvrenie, ale vyzerá to, že to je diagnostika pravdivá. Dáme si druhú ukážku. Když se ráno probudíme, otevřeme okno a podíváme se na oblohu, většinou nás přivítá modrá barva. Tak moc jsme na ní zvyklí, že ji často bereme jako samozřejmost. Přitom je to ale jeden z nejúžasnějších vizuálních efektů, které nám naše planeta nabízí. Otázka, proč je nebe modré, se zdá jednoduchá, ale odpověď v sobě spojuje fyziku, historii vědy i pohled na to, jak naše oči fungují. Bílé světlo není bílé. Na začátek je dobré si uvědomit, že sluneční světlo není ve skutečnosti bílé. To, co vnímáme jako bílou, je ve skutečnosti směsice všech barev spektra. Sluneční záření obsahuje celé duhové rozložení od červené přes žlutou a zelenou až po modrou a fialovou. Tento fakt objevil už Isaac Newton, když v 17. století prohnal paprsek světla skleněným hranolem. Najednou se před ním objevilo celé spektrum barev Důkaz, že bílé světlo je jen kombinací více vlnových délek Atmosféra jako filtr Kdyby země neměla atmosféru, viděli bychom oblohu černou, podobně jako na měsíci Slunce by bylo jen oslepující kotouč a kolem něj nekonečná temnota plná hvězd To, že obloha září modře, je tedy dílem atmosféry Tenké vrstvy plynů, která nás obklopuje a bez které by život nebyl možný. Atmosféra funguje jako filtr a rozptylovač světla. Skládá se převážně z dusíku asi 78% a kyslíku asi 21%. Zbytek tvoří další plyny jako argon, oxid uhličitý, vodní pára nebo stopy vzácných prvků. A právě tyto molekuly se stávají klíčem k tomu, proč je nebe modré. Vraj nebo je čierna. A to, že my vidíme nebo väčšinou, teraz pozerám na obluhu, je šedá. To, že my vidíme nebo ako modré vraj, za to môže atmosféra. A to svetlo sa tak glomí, že ho máme ako belá, krásne nebo. Zaujímavá myšlienka. Tak to neznamená, že keď vidíme farebné, a snažíme sa pozerať, že život to nie je len čierno-biely svet, ale má to rôzne farby, tiene a že to je dúhoví ľudia. A majú právo dýchať vzduch a existovať a byť aj v cerkvi samozrejme, ale niekedy musíme povedať. Prepačte, že to vyzerá ako, že sme fanatici, nemali by sme pritom revať, ale keď je niečo ťažkých hriech, ako je vražda, my musíme povedať, je to čierna. Skončí to v pekle peklo je na trvalo. My nemôžeme tam dávať nejaké dúhové farbičky. To je naša povinnosť, ak sme teda bieli, boží. Ale samozrejme treba mať pochopenie aj pre všetky rôzne otiene života, aj stupne a rôznych stavov, ktoré my prežívame. Ale dať si dúhové okuliare alebo nejaká mnížka, vraj dominikánska s dúhovým šálom a tam vypríkne hurá, nič revolúcia František II je tu hurá, bude ďalšie pokroky robícvo po Francisovi to je gíč jak hovedlo. vôbec do církvy svetle nepatrí Takéto správanie. Ale dobre, viete, je dobre, keď zobereme ten fenomén takej mnížky Karam, že také niečo sa vyskytlo vôbec v Reholi a vo Vatikáne a že takto ona skanduje, či je najatá, zaplatená, alebo tak hlúpa. Možno všetko dokopy, ale tým sa len ukazuje tá z tejto hierarchie momentálne, Že oni ho nechajú toto robiť. Má to svoje korene, už, už tá nemravnosť zapustená je dosť silno a normálni tradiční katolíci e, nieležej boleli uši, štípu oči, ale oni to dobre registrujú a denne odprasujú Boha za tie pohoršenia. Vy, vy si to vôbec aj neuvedomujete, vy ich marginalizujete, prenasledujete. Oni z toho modernizmu, skoro všetci, čo sú normálni, utekajú do tých tradičných latinských homší. A neviete prečo, však. Čím viac je dúhové, tým oni budú viac černobieli. A medzi nami je nejen priepasť, ale aj vojna. Dlho boli prenasledovaní tí modernisti, teraz sú prenasledovaní tradiční. To je vizitka. No počúvajte, čo bolo v roku 2019. Za bláznostvo Francis označil snahu nebuverných tradičných. 7 miliónov katolíkov ho žiadalo cez niekoľko stoviek prelátov dvaja kardinály, niekoľko desiatok biskupov zo 170 krajín o vyhlásenie 5. Marianskej dogmy, že pána Mária spolupracuje na vykúpení s Ježišom ako spoluvykupiteľka. A on to, jedno ve to, ako primitív alebo nasadený agent Slobodomoránsky loží, to nebudeme robiť, to je blázno, nebudeme, neupadíme do bláznostva. No mne vtedy za, za všetky kontrolky začali svietiť, tento chlapík je podvodník, to není pápež. To je nesvetá bytosť nasadený agent svetovej vlády. Ani len rotári, ale možno aj samotných švábov. A čo urobil miesto? Spolu vykupiteľky, Soška Pača mámy vo Vatikáne nejaká rozplašovacia, kde biskupy z tohto z Amazonia, odhlasovali, že sú za to, aby bol dobrovoľnený celý bát, dve tretiny boli za to, už sa to skoro malo zrušiť a potom sa to zatrhlo a vlastne mnoho kriku pre nič. Už sa začali pochabiť. A potom pokračoval vraj primere s Mohamedámi, vraj Korán si treba vykladať pravoverne, čiže nenasilne to bola lézďak od najväčšieho liššaka dejin. Že nenásilné vykladanie Koránu je vraj to pravoverné, to je lož. Té chlácholenie, to je hriech pochlebovania Mohameda, z ktorého sa Francis, a jeho roztlieskavači vôbec nespovedal, nerobia za to žiadne pokánie a není proroka, čo by ich na to vyzval. To, že nás nespasí poslúchať pseudoproroka, si ma niekto pripomenú, nevieme o tom nič. Todos, todos, todos. Všetci ste vítani, poďte, nám zájim, poďte sa nám zájom milovať, rešpektovať. Ale realita je taká, že rôzni heterodoxáci sú preferovaní. Tradiční katolíci nie sú ani prijatí, ani rešpektovaní. Oni sú zosmiešňovaní, vraj sú to spiatočníci. Sú vytláčaní na všetkých frontoch najväčšej cirkvi. A toto je veľmi vážne modernistické pokrytectvo. A pozýva do církuja nekajúcich pochechtávačov a extrémnych hektarodoxákov, propotratárov, je už teda, fenomenologicky analogicky vzaté, antiocovská nezodpovednosť. Torej s pápežstvom nemá nič spoločné. Pochábenie sa na najvyššom úravne No a kniha pravdý to predikovala a mne sa otvorili oči, že tie predikcie neboli hlúpostou. Že to niekto vedel dávno dopredu, čo sme my dolu postup nezisťovali. No počúvajte, nič z toho, čo budete zo začiatku vidieť, sa vám nebude zdať na onovine. Avšak už čo skoro vidíte honosnú a impozantnú budovu v Ríme, ktorá sa stane miestom stretnutí. Budú tam vítané všetky náboženstva. až kým im nebude nanútené, aby zhltli leží, ktoré im budú predkladané s novým svetovým poriadkom. Plán k zničeniu katolíjskej cirkvy z jej vlastných hradov už prebieha. Je duše v mocných postaveniach, obzvlášť vy v kresťanských cirkovách, ktorí ospravedlňujete hriech, a pokúšate sa ho uzákoniť, vedzte toto. Budete strašne trpieť. Ruka môjho oca zasiahne, zničí váš plán. Lebo každý muž a žena, ktorý sa pokúsia zaviesť zákony odporujúce Božej vôli, budú čeliť strašnému trestu. Nie len, že budú zrazení, ich vlastné nároky budú tiež potrestané. Môj otec už toho znášal dosť. Už nebude ďalej tolerovať takéto zásahy do svojho stvorenia. Zem sa bude chvieť a nebude nikoho, kto by si toho nevšimol. Myslíte, že sú to hlúposti? Že aj ten tón je nejaký nevhodný, psychopatický, či to je tón prorocký? Ja cítim za tým hlas Ježiša Krista, ktorý to podrobne sleduje ktorý o tejto neviestke a odpadnutej hierarchie hovorí to je moja církev a títo preláti sa pre, spreneverujú. Opúšťajú jednu zásadu za druhou. Mlčia pri veľkých neprávostiach. O trestoch pekla, ťažkých hriechov nehovoria nič. Oni tomu Francisovi mnohí mali sa všetci rozpaky, nevedeli čo, ale čúšali, tancovali okolo neho, pretože to, na čo im najviac záleží, je vlastná kariéra. A to není dobré. Tu je to diagnostikované, tu je to pomenované tak presne ako nikde inde v zjevenách, ktoré som nejak čítal. Stále sa modlite za tých zasvetených služobníkov, ktorí ako judáš pred nimi ma boskávajú na tvár, zatiaľ čo ma zrádzajú. Budem stáť pri vás počas týchto múk, pretože dokonca aj vy budete otrasení jedovatosťou, ktorá bude vychádzať zo tých, ktorí tvrdia, že sú moji učeníci. Ďalšia kapitola Bibliu bude veľmi ťažké zohnať. Praj bude Božie slovo zakázané a príde nám nejaká light verzia pseudokatolicizmu, pseudokresťanstva, spojená do jednej kresťanskej cirkvi do jedného svetového náboženstva a šéfovať tomu má falošný prorok, ktorý sa už trasie, ako prevezme nad týmto moc v priamo vo Vatikáne. Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami boli zajacami vo Svetej stolici moja vrúcne milovaná dcera Mojim cirkvám všade vo svete hovorím toto. Vedzte, že budete hlásať. Vedzte, že dokiaľ budete hlásať moje najsvetejšie slovo, budem vždy s vami po vašom boku. V mojej katolíckej církvi hovorím aj napriek tomu, že ste následkom špatných hriechov spôsobili utrpenie. Vedzte, že vás nikdy neopustím, aj keby ste zhrešili. Ale uvedomte si nasledovne. Viera vo mňa nie je taká silná, ako by mala byť. Nemilujete ma už tak, ako tomu bolo kedysi. Všetok ten majetok, ktorý ste nahonobili, vás vzdialil od obyčajných božích detí aj od mňa, vášho Krista a Spasiteľa. To je tá bublina, ktorú my milujeme oveľa viac ako Boha. Povzniesli ste sa do takých sebavedomých výšin, že vás nemôžem už dosiahnuť a ponúknuť vám moju ruku, aby som vás zachránil. Odhnilo by vo vašom vnútri. Boli ste učení pravde, mojím Petrom, na ktorého skale ste boli postavení. A čo ste spravili? Postavili ste okolo seba hrubé kamenné múry, to bolo príčinou nedostatočnej komunikácie s tými, ktorých ste mali sítiť môjim telom a krvou tak, aby mohli byť vyživované ich duše. Úcta požadovaná od vás pri podávaní mojej najsvetejšej Eucharistie sa vytratila vtedy, keď ste zľahčili moju prítomnosť. Tarhá sa tu, predstavte si aj podávanie svätého príjmania na ruku ja keď idem na svete príjmanie, tak si prosím na ruku. Vraj my, klerici, máme výnimku. Máme to dovolené. Toto cítia veľmi veľa ľudí. A oni cítia, že majú byť na kolenách, nohy, alebo do sveté, do, do úst. A niektorí, vraj dvoje biskupy slovenskí, im povedali, že to je pícha. Čo vy robíte? Exkluzivitu žiadate? Myslím, že sa milia tie biskupy. V čase, keď druhý vatikánsky koncev vyhlásil nové nariadenia, boli to práve tie zlovestné slobodomorárske sily, prebývajúce vo vašich radoch, ktoré ich zaviedli. Potom ste sa dopustili tej najväčšej nepravdy, že netreba sa obávať pekla, že je to iba metafora, pretože táto lož, prijata za pravdu mnohými božími deťmi, mala za následok stratu miliárd duší. Ako sa voči mne previnujete, prosím, medzi vami tých pokorných a zasvetených sludobníkov, aby ste sa navrátili späť k môjmu pôvodnému učeniu. Nikdy nedovolte, aby sa medzi vami hromadilo bohatstvo a nemyslíte si, že je v mojich očiach akceptovateľné. Bohatstvo, zlato moc nahromadené v mojom mene budú vašim pádom. Toto nikdo. Z pápeža ani biskupa takto priamo nehovorí, hovorí vám to majiteľ Cerkvi. Nemôžete ťažiť profit z môjho svetého slova. Trpeli ste kvôli spôsobu, akým ste sa počiamne previnili. Nikdy si nemyslíte, že prisudzujem vinom mnohým svetým pápežom, ktorí sa posadili na Petrov stolec. Ich misia na zemi bola vždy ochraňovaná. Mnohí pápeži boli zajacami. Po Vatikáne, obklopení slobodomurárskymi skupinami, ktoré nereprezentujú Boha. Oni Boha nenávidia. A 50 rokov sa venovali šíreniu nepravd o Božom milosrdenstve. Ich pôsobenie priviedlo katolícku církev do tiesne. Možno iný preklad by bol na úskalie, keď vypláva nejaký čon alebo loď na priestrané more, tak sú tam vyčinívajúce skaly z pravej strany a ľavej strany a musí ten kormidelník manévrovať, aby tie skaly na nie nenarazil. To nebola náhoda, bolo to zámerné ale stivé za účelom zničiť vieru cirkvy, aby sa odstránilo uctívanie jediného práveho Boha obyčajnými katolíkmi. Kvôli tomu budete teraz odsunutí stranou do spustošenia. Po pápežovi Benediktovi vás budem viesť z nebiec. Pokolko som s mi spôsobili, volám ku všetkým mojim Bohu zasveteným služovníkom, ktorí poznajú pravdu, aby povstali a nasledovali ma. Svojho Ježiša v pokornej službe šírili pravdu môjho učenia. Musíte nájsť odvahu a silu, aby ste povstali z popola. Predovšetkým odmietnite klamstvá, ktoré vám už skoro predstaví falošný prorok. To bolo myslené už na Francisa. On zlúči Katolícku církev s inými církvami vrátanie pohanských církví, aby sa stala jednou ohavnosťou, jednou bezduchou svetovou církvou. Aby som bol presnejší, tak. Francis tam bol označený za falošného pontifika nasadeného svetovládou, ako by takým jánom krstiteľom, ktorý bude takým predchodcom falošného proroka v závere dejín, ktorý bude šejfovať všetkým zjednoteným svetovým cirkovám, no a v geopolitike vraj bude spolupracovať a rozslískovať antikristovi, ktorý sa už teraz ako prevezme finančný svet, umelú inteligenciu a Svetovládu. Je to pred nami, tieto slová sú, myslím, že presne cieľné a z fenomenologického hľadiska je to niečo veľmi vhodné, keď si to prečítame, pouvažujeme a zariadíme si svoj život, aby sme neboli šokovaní, keď nieke veľké zmeny veľmi rýchlo sa budú diať a všetko, alternatíva bude vypnutá, taký máme slobodu, tak... Využívame čas. Dáme piese. Dneska ráno nechce mi vlastne ani trochu vstávať. Oči mám zalepený plný ospálku. Včera chvíli popoledni prišla z hora blbá správa. Učím im hlavie z toho, jak skvádam tú mozaiku. Počítam, koliko je prede mnou a kolik za mnou. Zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžkých ocovině nechám svoji hlavu schválnout. Jistý je, že se země i bez země točí se. se mnou trochu jiný plány že přijsme tady z nějakýho důvodu tak tady Petře ještě neotvírej brány i s udrženým pokem budu chodit pro vodu Tak to bola Olga Lovnová, taká u nás na Slovensku nie až tak známa fešanda. Jsem optimista, pesnička. Dávam vám ho do pozornosti aj preto, lebo keď to bol Karel God a stovky šelijakých dáma u Melkým speváčok mu klačalo po rinohách ako polobohovi a sa mu oddalo ako falošnému ženíchovi, ktorého si pomýlili s Kristom pánom ich najväčšia chyba, tak vraj nejakých pár sestier umelkyň, medzi nimi Olga Lovnová alebo Libuška Šafránková, Karlovina podlehlo. Jo, a preto sú zácni, preto je niekedy takéto veci sa nám dejú, aby sa ukázalo, teda, že kto má charakter, kto za niečo stojí. Máme na hostia z Floridy Tonyho a ty si načal takú veľmi vážnu tému prípanie vzťahov partnerstve manželstve, akce chceš dokončiť to. Dávam ťa, nech sa páči. No, ďakujem. Chcel by som pozdraviť poslucháčov a tých, čo sa starajú o slobodnej vysielač, pretože je to úžasný projekt na začiatku a my sme s pánim tak hovorili a uh, po tom príbehu, ktorý som nazval Jozefov príbeh, tak by som prešiel na, taký, na také praktické, uh, praktické záležitosti, uh, ako sa fakticky pripravovať na manželstvo, pretože, ako som spomenul, ten muž sa pripravoval na manželstvo od detstva, no a zabudol na jednu vec, alebo nejak mu ušla jedna vec, a to sú modlitby. Čiže v tej príprave, keď sa muž pripravuje na manželstvo, tak nemal by zabudnúť na modlitby, ktoré sú napríklad za priamosť. Nauč ma, pane, hovoriť prosím a ďakujem. Byť priamy, čestný a tak ďalej. Potom nastáva fáza, keď sa chlap rozhodne pre nejakú ženu alebo sa spoznajú a chcú e, si slúbiť vernosť, tak e, by sa mali modliť pripravnú modlitbu čiže modlitbu snúbencov. A keď si ju slúbia pred e, pred oltárom nášho pána Ježiša Krista, čiže katolíci v katolíckom kostole a myslia to vážne, tak by sa mali začať Modlit, modlitbu manželov. Totiž, Jozef mi povedal jednu vec, takú, takú jednoduchú a zaujímavú, že kňaz, ktorý ich pripravoval na to manželstvo, im zdôraznoval, že majú spoločné jesť. Taká obyčajná vec. Jedlo. Ale veľmi dôležitá, a neskôr sa to dá uh, odpozorovať, že práve tým stolovaním, prípravov jedla, jedením, modlitbou pred jedením, po jedle a tieto všetky spoločné uh, akty sú veľmi dôležité pre ten spoločný život. Čiže, ako sa hovorí, láska vchádza cez žalúdok, tak niečo na tom bude. Takže potom stolovaní v spoločnom uh, a modlitbách Uh, je dobré sa modliť, modlitbu manželov, ktorú nájdeme v katolických uh, spevníkoch alebo nejakých takýchto knižkách. Sú to také malé knižky. Ja tu mám jednu pred sebou A nebudem z toho citovať, každý si to môže nájsť. Čiže toto je dôležitý bod, aby sa manželia spolu modlili to, čo fakticky alebo za to čo fakticky prijali. Páne Ježišu, Ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva, aby sme vždy svedčili o tvoje láske k nňám. Čiže to sú, to sú veľmi dôležité veci. A potom by som prešiel na to, že keď sú nejaké krízy, je, ak je možnosť, také je dobré sa modliť pred sviatosťou oltárnou. Ak je to možné? Či je zás modliba pri návšteve Sviatosti oltárnej? Na čo má robiť človek, ktorý to bere vážne, aj ten sľub, aj vzťah k Bohu, aj chodí sa modliť Sviatosti oltárnu a druhá stránka, možno je to žena, možno niekedy manžel, nemá o to záujem, ale má záujem o nejaké také striptizy. alebo podobné radovanky a to do druhého to boli. Čo mu poradíš? No, jedna cesta je tá vydržať a modliť sa ďalej a chodiť ozaj žobrať pre tú oltárnu alebo zmeniť to a takým spôsobom, že nebudem sa modliť, pretože tam, ako sme hovorili, je to nebezpečenstvo, že strana, ktorá nemá záujem, alebo sa vysmieva, alebo ro robí si srandu, alebo užíva si, hádzate tie hriechy na toho trpiteľa, čiže aby on netrpel viac, alebo ona, tak jednoducho prestane sa modliť, alebo skúsi sa nemodliť, pretože e, my nemáme tie skúsenosti a znalosti s duchovnom. Ako to duchovno fakticky alebo prakticky funguje. Čiže je možné skúšať tieto veci. Buď pokračovať v modlitbách za tú druhú stranu, alebo prestať alebo prestať aj s celou rodinou. Čiže modlitby za deti, modliť by za bratov, sestry, alebo ja neviem, rodičov, alebo čokoľvek ten, kto vnáša tieto zlé, negatívne vplyvy do tohto vzťahu. Čiže buď pokračovať a trpieť, alebo prestať a nemodliť sa ďalej za tieto veci. A skúsiť tie rozdiely, že, že ak to funguje, pretože in, iné, neviem, iné možnosti, možno, že pality... Vieš o iných možnostiach? Stalo sa ale... mi, že čeraz som rozprával o kaponke nemocničnej o tom, že byť mučením, byť manželom a v kresťanskom manželstve, keď to bereš vážne, je niekedy byť aj mučeníkom. Niech pár slov a pán za mnou prišiel posvetenší a povedal mi, to ste hovorili o mne. Viete, ako ja trpím po svojom manželstve a ja som videl, že je zle. Že to je manželský mučeník, pretože on to bere s Ježišom vážne a jeho žena, ktorú on miluje, to vážne neberie a on tam strašne trpí. To není jeden prípad, bratu. Je to manželské mučeníctvo a preto je možno mnoho rozvodov, mnoho odlúk, pretože vo veľa vzťahov, keď ich to priťahuje, tak, sú, tak sa tešia chichocu, ale príde tam aj toto hodina pravdy, že sa ukáže, že niekto v tom kostole to vážne nebral a tie svoje, tú svoju pochabosť, svoju osobnú, aj celého svojho rodu hodí na tú druhú stranu a ten nevie, ten chudák je na kríži. A ten trpí. Dobre hovoríte alebo ten prípad s Jozefom, ktorý mi toto vyrozprával. Čiže jedná sa o to, čo si aj spomenul, že Jozef sa to snaží riešiť a tá druhá strana ako by to ignorovala, alebo si robila srandu. Alebo neviem, čo to je, pretože mm, mi to prípada tak, ako keby to bol nejaký taký ženský fenomén sa to feminizmus. Tie ženy mnohokrát zatočia s mužmi a je to niekedy uzaj drastické, nečakané drastické. Viem, o čom hovorí. No, tak mi to prípadá, pretože sme o tom hovorili, že ten muž, ktorý to myslí vážne a pracuje na tom vzťahu alebo bojuje, pretože ten chlap je bojovný, po väčšine prípadov, tak e, snaží sa bojovať, takže tá druhá strana má s tým problém, neviem, či je to taký ženský, ten ženská záležitosť, že tá žena dokáže, aj som hovoril so ženami o tomto, a oni sa skôr dokážu cez toto preniesť, že jednoducho nemajú za krátky čas problém, kdež to muž, ktorý to myslí vážne, úprimne, má tento problém, že mu trvá dlho, než sa z toho dostane. Čiže trpí, snaží sa, hľadá nejaké možnosti a tak ďalej. to žena s tým praskne, alebo praskne a hotovo. A nemá problém za, ja neviem, 2-3 mesiace alebo pol roka, to chlap bojovný bojuje. Veľmi dobré. A pozoroval som ti za tie ročia života rôzne príbehy, troška z takého nemanželského nadhľadu a zistil som ti zaujímavý fenomén, že čím bol ten chlap lepší, vážnejšie to bral k Bohu, nezištnejší, dobroprajnejší, sympatí, no, čím lepší bol, tým ťažší kríž dostal z tej druhej strany. Áno. To je veľmi zvláštny fenomén. No k tomuto by som teda ešte poznamenal, že keď hovoríme o modlitbách, tak je dobré sa modliť, dajme tomu, litánie k najsvetejšiemu srdcu Ježišovu. Pri týchto návštevách oltárnej sviatosti alebo pri návštevách kostola, alebo keď nie, aj doma. Je pravda, že sa to ťažko modlí, pretože je tu odpoveď na každú tú, tú prvú časť vety, vety, Bože, zmiluj sa nad nami. Čiže keď to človek už začne brať osobne, že toto som odstavil, tak sa musí modliť, Bože, zmiluj sa nado mnou, čo je ťažko, ale aj to sa dá. No a poslednou takou vecou, ale nie poslednou, hlavne ženy mi to uh, tvrdia, že je dobré alebo je dôležité modliť sa modlitbu svätého ruženca. Že prijatie alebo teda e, poprosenie e, Panny Márie alebo poprosiť Pannu Máriu, aby vstúpila do problému alebo stúpila do vzťahu alebo ju poprosiť len tak o hocičo keby sme aj nehovorili o, o, o týchto manželských problémoch tieto ženy, ktoré sa to modlia aj tri ružence za deň, alebo možno aj viac, tvrdia, že je to veľká posila a funguje to. Takže to je taká, to je taký, taká ďalšia, alebo nie posledná, ale dôležitá modlitba, čo by som chcel povedať. Toto ti povedal aj Charlie Kr Kirk, čo bol nedávno zabitý za vieru. Za názor najprv dlho obhajoval Izrael a chválil ako kresťanský sionista, že hurá, poďme, že hnajme Izraelu. A keď tam to už prekukol, že ten Izrael, izraelská vláda tam nerobí všetko s božím poriadkom, začali kritizovať, chceli ho vraj podplatiť. A kto si ho odbachol? nevieme kto. Krásne ho Erika povedala na celý svet, odpúšťam vrahovi môjho manžela, nádherné, dojímavé k slzám. Ale on ti zaujímavé povedal a všimol si ti to, ako evanelikáho, nekatolík, že úcta k pani Márii nám chýba a je veľmi dôležitá, lebo to mi tento besný feminizmus, ktorý je v tých ženách, tento zlo, ktoré sa v nich prejavuje, že sú ukrutné, pomstia sa, tí chlapi trpia aj to hrvoza, keď som to pozoroval. A Sveta Panna dobra aj to my. tými svetými ružencami preto to odporúčam. No, oni tieto ženy, ktoré to akože, takto chápu, tak oni to hovoria tak, že ona, tá panna Mária, ti vyprosí tú milosť dostá sa k Ježišovi a potom je tá spolupráca s tým duchovnom fakticky dvojnásobná, pretože je do toho zainteresovaná panna Mária a Kristus. A Kristus je ten náš šéf, ktorý, ktorého uznávame. No a ten potom môže situáciu buď zmeniť, alebo, ako si aj ti spomínal, dá tú milosť toho zmiernenia, toho utrpenia, alebo teda nejakého no, zmeny. zkrátka, že ten, ktorý trpí, fakticky sa mu to buď premení na neútrpenie alebo na radosť. A treba z, toho, treba z toho vyťažiť, keď prídu nejaké takéto stavy až mučenické, veľmi nepríjemné, ťažké, vzťahové, väčšinou to tak býva, v tej ľudskej láske sa to zrazu zvrtne, ale je to veľmi boľavé. Vedzte o tom, že to je veľmi vzácný čas nášho života. Keď to bolí, keď bolí samota keď boli odmietnutie, vtedy vzývame trpiaceho Krista. Vtedy sa s ním spájame, vtedy sa prudko čistí naše ego, naša láska. A možno tým nám ženy, sestry, trapení, niekedy partnery, minule sme volali s nejakou sestrou, ktorá mala 15 rokov svojho manžela, Žili ako pohania a on si našiel inú, dva roky ešte museli spolu bývať a ona to opisuje, že to bol krzdohňom. Bol to ťažký kríž tým chlapom a musela to znášať a doviedlo ho to k svetej viere. Očistilo ho to. Čiže je to dobre. Na niečo to je dobre. Určite to Boh dopustil, na niečo treba to len vydržať. Je to ako bolesť štyroch zubov Treba na to nejaká anestetika a veľmi silné je Eucharistia u nás a Svetý Rúženec. Čo, čo máš ešte? Alebo robota, že by fyzická niekedy to pomôže, alebo dobrý kamaráti. Neviem, či je dobré behnúť. Jozefovi, Jozef nebehol do nejakého iného vzťahu, prosím ťa, keď mu toto žena robila. Lebo to zvykli e, robiť. Vieš čo, to ešte neviem, pretože my sme fakticky v debate, debate tohto ale e, o tom mi povedal jednu vec. Hovorí e, takto, máš pravdu, Pali, súhlasím s tebou, ale čo mi on povedal svoju skúsenosť, povedal, v spoločenstve, do ktorého som začal chodiť v tejto krízovej situácii, mi pomáhalo s ružencami, modlitbami, debatami a tak ďalej. Ale keď som sa vrátil a išiel som zás do samoty. Tak som prežíval chvíle, kedy sa mi modliť nedalo. To je aj, aj to príde. A to treba tak prijať. Niekedy to treba prijať, je to prirodzený stav, ale... Nie, nenechajte sa veľmi také pokušenie, vtedy začať sa ľutovať, ľutovačky, obviňovačky, stiažovačky, a zabíjačky časova, kadiaké rozplašovačky, to sú pokušenia dlhodobo, aby človek nebol nejaké negativite. To by kresťanský rítier nemal tak podľahnúť. No, sa jedná o to, že by som vyzdvihol to, tú dôležitosť e, spoločenstva. Áno, keď sa dá nájsť nejakých priateľov, kresťanov, katolíkov a tí ti pomôžu. Tí jednoducho ti pomôžu zmodliť, povdajme tomu, ruženca a tak ďalej. Čiže dôležité v tejto situácii osamelosti alebo samoty ísť alebo hľadať nejaké spoločenstvo alebo keď to bude len jedna osoba. Pretože môže prísť týmto týmto stavom, že ja nemám sa chud ani modliť. Prečo by som to robil? Ja mám problémy, ja som, ja som na dne, alebo akokoľvek to nazveme, ale dôležité je to spoločenstvo, alebo aspoň jedna osoba, ktorá ti pomôže s tou modlitbou. Pretože tá modlitba je dôležitá a to obracanie sa k Bohu a, a, a, a, a žiadanie o pomoc a posilu a tak ďalej, je dôležité. Ale hovorím, zlomiť toto je treba pomoc. A pán nám posiela tú pomoc cez druhých, cez priateľov alebo neznámych, alebo to je jedno. Zrazu zistí, že si sa stretol, treba sa aj na internete. Môže sa stretnúť so osobou, ktorá ti začne pomáhať, radiť, alebo aspoň sa s tebou modliť, ťa. To je pravda. Teraz treba povzbudiť aj tých, ktorí nemajú dar katolíckej viery a možno ani vôbec viery Boha, že v tomto štádiu mnohí si berú život a obesia. To nie je jeden prípad. To je veľká chyba. To nerobte takúto hlúposť. A ak by sa náhodou niekto išiel obesiť, no tak nech poprosi Bože zmiluj sa nádo mnou, už keď vysi na tom, aby, aby si dušo nezatratil pre pána Jána, Ale Takéto sú chyby obrovské, obrovská naša pícha, že sa kláňame nejaké modle a potom prídu takéto pekelné následky. Alebo niekto upadne do nejakého internetového porna alebo behne do hociakého vzťahu a nekvalitného, len aby si zahojil rany. To sú pohanské riešenia, pozor na to chlapci, ale aj sestry Kristu, že to je, to je skúška. Každý nejaké tie skúšky pre prežívame a netreba takto primitívne skočiť nálep diablovi a poškodiť si dušu kvôli nejakej ľudskej láske, ktorá je tu do času. Keby si čo poradil takému, čo sa nemodlí a má takéto sklony? To je ťažko, pretože ja takéto situácie nechápem, ale ako si spomenul tú sestru, ktorá fakticky po 15 rokoch toho neveriaceho života sa prebudila alebo dostala tú milosť, tak nevieme, odkiaľ to prichádza, pretože milosti sú úžasná vec. Môže to byť z predkov, ktorí sa modlili za teba, alebo modlia sa už keď sú po smrti a tak ďalej. Verím tomu, že takéto veci fungujú, ale v neveriactve som nebol takže je mi ťažko toto povedať. A ona až bola, tak vieš čo, bolo by dobre jej sa spýtať, lebo to je zaujímavá otázka pre mňa, ale ja neviem na nú odpovedať. Nebol som v tom stave, ja som od narodenia kresťan katolík a boli sme vychovávaní a vedení ozaj, akože v tomto duchu. Mne toto cudzie a spýtaj sa jej, až teda máš no sú rôzne svedectvá keď tak pozorujeme život počúvame tie príbehy, ako ľudia všeli ako žijú, a čo je taká najväčšia chyba, čo vám televízor neprezradí, ani v škole to neučia, láska, láska všetci láska, romantická láska, najvyššia hodnota rodina, vzťahy, sexualita to všetci vedia ale vedľajšie účinky toho keď to nevíde, sa už nevyučujú a nepripravujú. A keď to príde, no tak mnoho ľudí skolabuje a urobi fatálne skraty a možno sa niektoré aj v pekle ocitnú kvôli nejakej zamilovanosti. Pre pána Jan. A preto je dobré vysielať, trocha to robíme, nejakú tú osvetu, že môže prísť aj toto. Sadneš do najkrajšieho auta, najbohatšieho, najluxusnejšieho, s plnou výbavou. Všetko super luxus. Ty nevieš, či ti 200 km rýchlosti nebehnú diviaky a, a, a to auto sa ti nerozbíja, ty nez, nezomreš. To sa môže hoci akým vzťahom stať. S tou najkrajšou kočkou, niečo najškarečšie môžeš zažiť. Preto je dobre, keď si to otvoril, musím ťa pochváliť. No povedz ešte nejaké vety, ktoré ťa k tomu napadnú. Ja, ja by som to chcel tak uzavrieť dneska, že uh, prečo som to spomenul, tieto modlitby. Uh, chlapi, ak to nemáte pod kontrolou, neverte, že sa vám to také niečo nemôže stať. Čiže uh, tí, ktorí sú aspoň trošku veriaci, nech sa na to zamerajú, pretože sa im môže stať, jak si ty povedal, krásne auto. bum môže sa stať nehoda. Takisto aj v manželstve, vo vzťahu, ani neviete, kedy, prečo, jednoducho môže sa to stať. Čiže začať sa venovať, modlitbám, keď ste to nerobili a keď ste sa modlili, treba sa modliť s manželkou a úprimne, denne sa e, zťahovať, ako sa hovorí, zťahovať to požehnanie na ten vzťah. To modlitbou a spoločnou modlitbou. To je veľmi dôležité. To Anoženie. si povedal ideálne toto, ale niekedy možno pred manželstvom, že do toho cirkevného vzťahu možno ani neísť, radšej do civilného, keď tam není istota, lebo oni tam potom následujú hory doly a keď to jedna strana vážne nebere a potom tá druhá trpia ak mučeník, možno to malo byť civilné manželstvo, no, A mohli sa pokoji rozísť. Ale keď je to cirkevné joj, tak to už je dráma. <laughs> Ne, Pali, neuznávam nič okrem uh, vážneho vzťahu a uh, církevným sobášom, pretože uh, ako môžeme potom v živote uh, očakávať nejaké požehnanie a nejakú, nejakú, no, nejaký normálny vzťah, keď to nie je požehnané kňazom, keď to nie je požehnané uh, samým stvoriteľom. No toto je, toto je pravý katolík. Keď ho nejaký učiteľ duchovný dávaš a relativizuje tie absolútne hodnoty, tak poriadny lajk like, napomenie aj toho pána farára alebo biskupa a pripomenie mu katolický ideál, ako si to urobil. Veta na záver, bratu, a končí no, ja by som chcel všetkým popriat, aby sa im darilo v, v týchto modlitbách, vo vzťahoch a aby si tie, aby sa vyhli možným problémom spoločnými modlitbami. Amen. Ďaká ti, krásne hovoríš. Pamo Zapla, za počúvanie viac info o tejto téme máte na EU, ako bude cirkev ukryžovaná. Doštudujte si, máte tam detaily. S pánom Bohom.